Fredagskrallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Ja, och Johanna Lind. Hej, Johanna. Hej, god morgon. Du, god du jag god tänkte, vi ska inte vila på hanan här. <skratt> nej. Utan imorgon är det ju dags. Ja, nu <skratt> <du> <skratt> säga det. Hur länge har du <skratt> ja, någon jag har laddat? Är det? Jag har laddat så länge. Det ska bli så kul. Det är nämligen docenterna på plan B. Härligt. Ja, Malan och Kajsa, vi ska dit. Åh, oh, det ska bli så kul. Ja, oh, och du vet, i krig och kärlek, det har ju alltid låtatat. Do-do-do <laughs> Sådär, så Åh, så. Oh, ja, nu, nu ska jag inte tjata Någonting mer om det är jag Det jag ser dig så pigg och du rör Det är ja. bara kropp ja. och fötter Fast ja. jag känner att det är säsongen har börjat komma, känns Aha. det lite såhär Det är liksom bara klirar lite i ja, det känner en våra gäster också här Men du, jag tänkte mm. vi skulle Innan vi går in på ja. dagens gäster Det ska bli så himla roligt mm. men, men jag tänkte vi måste prata om de fyra bena Ja Mm. Mm. Då tänker folk säga: en hund? <laughs> ja, varför inte? Varför inte? Ja, men vi tycker ju om hundarbygget skulle jag kunna prata om ja. hundar. Mm. Men det gör vi inte. Ja, men jag tänker det som är på tapeten nu på sista veckan här. Banker banker. Alltså, vad fan? Ja, de vad på med? Ja. Jag tror att det här. Ha pengarna i madrassen. Det blir mer och mer intressant. Det tror jag. Och jag tänker så här: Finns det en? De är nog inte ensamma. Så det finns säkert fler. Nu, nu är det de som hamnar under, under ja. raden. Ja. Västen det det kanske. Jag hade aldrig fattat det här med att tvätta pengar. För jag hade en 20 i ett par jeans. Ja, jag det den höll. <laughs> Det blev ingen skillnad. Nej, liksom, va? Eller hur? Nej, det är jättebra. Däremot, tvätta visitkort i kortficka. Det ja. funkar. Det ligger som en jävla klump. Allt upp och ja. sådär. Ja, okay. Och, eller så sprider det mm. sig hela maskinen. Visit. Kort visitkort? Ja men alltså, jag är ju tillhör en annan generation. Ja, ja. jag kommer. tillhör en annan lönegrad men något jag menar en annan generation förlåt. Ja. Va. Det var det första mm. bet. Ja, Bank. Ja, det, eller hur? Mm. Mm. Ja. Ja. Sen, sen Boeing har du hängt med i det? Nej, nej, nej, Jo men det är två stycken som ja. har stort. That. Ja, jo nu. Ja, och det är ja. speciellt. Håller inte du med, ja. med? Vet du din din kar som är en globetrotter, kollar inte vad han flyger med Jo, jag blir inte när av såna här flygebilder ja, med. med han, han kommer aldrig här med tiden. Ja. Ja. Nej, men det var riktigt. Bra... Men där agerar de väl ganska bra väl. Jo, fast det, det är ju tufft för Boeing nu då. Ja, alltså, för det ju nu, nu kommer det fram med massa mm. saker ja. det är så att de har varit skyddade och ja, det, men det är så att man Jag tycker så de leker med våra liv sånt blir förbannad. Det är värre en banker man ska bli riktigt där. Flygrädsla är väl den mest utbredda fobin bland Ja, det är du. Flygnad. Jag är i flyg Ja, Karin också. hon är så där så att hon liksom, åh, hon är som jag är och sannläkaren. Ja. Ja, uppe. Fast ja. det är mycket farligare att hanläkaren har ja, förstått. Är nog, ja, det var andra bet. Mm. Ja. då har vi tänk om vi skulle hitta någonting kul. Brexit. <laughs> ja, men det är ju nästan lite det är nästan. Det har ju men, nästan blivit färskt. Men vi har tagit idag då är det den 29 mars mm. och då är det faktiskt årsdagen från då England ansökte om att få gå ut. Okay. 2016 tror jag så det har bara gått ett år, det tror jag 2016, längre. 2016, 2016, det är, det är tre sådana år. Jättestora turer det där, ett. ena dagen så hänger hon liksom lös bland sina egna partimedlemmar och andra dagen så ska hon få en andra chans av EU, Aha. man är ju så här, herregud, ja det är jag tror, att England, i jag tror tabloidtidningarna jag England älskar det här för att jag tror att de kommer lämna EU och jag tror att, mm. att de kommer göra det i maj månad. I det blir. Eller ja, man men fattar vilka feta läcker may may. Ah, ja. may may. May ah, may may. May may Brexit, <laughs> alltså, det är skitkul tycker jag. Ja. Kommer ni det vad, vad har jo, sen, Ett, na, det sån B bomber. Mm. Alltså vi har pratat om rätt tråkiga saker, men bomber är också skit. Alltså. Är nu har de sprängt skit. någonstans igen, tror jag. Ja, vet det. Ja. Alltså vad är det? här? Jag då? vet inte vad. Då. det är. Otrykt. Men då skulle jag säga så här, Om man tänker så här: Fan, det är världen det är på väg åt helvete. Då gör man så här: Då tar man den där tjugan som han har tvättat. <laughs> ja, och, så, och, så, och, så, och så sätter man in det på Radiohjälpen 1950-6. Ja. Och så kan man skriva Yemen. Mm. Det gjorde jag som julkort och satte in för två år sedan. Mm. Och sa att för fan vi måste skicka pengar till dig. Det. det är ungarna liden och så mm. kopplösa stjärman. Mm. Mm. Så då tänker jag, då kan vi, då gör vi mm. något bra ut de här fyra benen. Vi, ja. Alla tar var sin 20. En tjuga har man fan med mm, Alla roar med helst tjuga. Vara tvättad ja, den ska, det ska, det, håller, ska, det ska ha, man temat. ska ha tvättat pengarna. Det ja. är ju temat ja. liksom va. Och så sätter man in de där 20 spännen. Ja, och det är liksom. Okej, okay, det blir ju någon form av exit ifrån fickan. Mm. In, alltså mm. sådär. Så Men det är en bra exit. En brexit. exit. <laughs> ja, just det. Ja, och sen. Och så skickar man, kommer de kularna gå så att de slutar med de där jävla mm. bomberna. Yes. Är inte det högflygande planer som säger? Ja, bra. Nu ska vi snart träffa våra gäster för dagen. Ja, det längtar jag efter. Ja, men folk ska jag spela en tjejlåt. Oj. <laughs> Nej, en låt med en tjej. <laughs> ja. Det är en tjejlåt. Den Nej, heter det finns Man. Heter oh. den. I feel like a woman. <laughs> vi provar. Let's go girls. så där fick du lite Det där var väl svängt. Ja, men det var ju inte det var inte nytt. Det var så här var den här, är den här ny? frågar du mig så här liksom. Ja, ja men allt är nytt. Men den, här, den, var, den var svängig. Ja, det var svängigt. Ja hoppas att ni har det bra där nu då, framför i frukostbordet. För vi är ju lite så där. Vi är ju pålägget på din frukostmacka. Och så brukar vi liksom duka upp vårt frukostbord med, med lite intressanta tillbehör. Absolut. Och det har vi gjort idag också, Janna. Det är fantastiskt. Mm. I, idag ska det gå lite i kon lite. Det ska gå helt och hållet i konstens tecken. Jajamän. Ja. Så god morgon Maria Bergqvist. God morgon. Och god morgon Michel Fundin. God morgon. God morgon. Michel, jag tror jag gjorde din mamma och pappa glada genom att dra hit dig från Göteborg så du fick tillbringa en kväll och en natt i deras hus, stämmer det? Ja, de är ja. så glada. Ja. ja. ni kan ringa och tacka mig sen att ni fick att jag fick hem. Ja. att jag fick var va, va, på Ja, typ ungefär ja, så. Ja. Ja. ja. härligt. Vad roligt att ha er här. Ni känner ju inte varandra sedan tidigare, men Nej. ni har ju en där flera starka gemensamma ämnare uppväxta i tranos, tjejer och konstnärer. Mm. Är, det jag, är det check på alla tre Maria på dem för dig i alla fall? Ja men det, det stämmer ju bra, ja. ja absolut. Och Michelle, check på alla tre, det stämmer. Det stämmer. Jag tänkte, ni undviker här att prata med varandra, jag måste ju presentera er en i taget så ni ska få berätta vad, vad ni sysslar med. Jag tänkte jag börja Michelle med dig ändå som du har rest längst, är det en rättvisig grej? Du får vara först, du har rest, oh, rest längst. Just det. Vi ska ju inte resa har du ju sagt. <coughs> Nej men du, du kommer tåg. Nej, jag kör bil. Aj. Wow, <skratt> är det diesel? Nej, det är bensin. Ah, Okej, okay. men det är ganska bra. <skratt> aj, aj, aj, aj. Ja, jag har ha <skratt> lite fördom. Berätta, du, är ju, du arbetar i trä. Du är träkonstnär. Kan man inte ja. göra det så? Ja, visst. Ja, berätta vad, vad, hur du arbetar och, och så man får en liten, liten bild av dina, dina verk. Jag jobbar med återbruk. så Bara trä som slängs. Ja. Du ser, därför tror du nog att tåg. ja, ja. ja det, samma. det var bara. Jag har en intern grej här. Skitta, Anne, ja. ja, fortsätt, förlåt. Ja. Ja. <laughs> så framförallt med lektor som är tunt och fint. Och så kan jag såga ut det och lägga ihop det i mönster ja, ja just det ja mm. det, det, jag, alltså jag, fick, det första jag första när jag såg det så tänkte jag så här, jag tänkte indianskt ja det är många eller, som säger eller hur ja. alltså det lite sådant formspråket känns. Mm. eller eller jag det känner ju nu från indiantyger aha, aha, precis. ja precis men det är ju mönster som man ser från gamla väv över hela världen aha, okay. Afrika ja, och aha, Europa och, aha, okay, och i aha. Sverige också Och jag tänkte också så här, kaleidoskop Mm. Ja, det kan jag tänka på Ja, precis Googla på det ungar om ni inte vet vad kaleidoskop är Vi kan inte förklara allt för er nej. Googla på Michelle Fundina också ja. <laughs> men, men, För det är tavlor du gör, enbart tavlor Eller vad gör det, blir det andra produkter Av, av det här Uh, inte av just det här då. Sen har jag små sidoprojekt där det blir skedar och skulpturer uh. och, och lite sånt där också. Uh. Men det är ju framförallt tavlorna som det jag håller på med. Har du alltid jobbat i trä? Eller har du, tagit, du, har du lämnat något bakom dig för att gå över till trä? Eller har trä varit där som... Nej, jag har typ gjort allt. Jag började med att måla. Och uh. sen var det fotografi och sen gjorde jag smycken och nu uh, okay. är det trä. Uh. Uh. Uh, och nu har jag precis börjat måla igen också. Okej. Okay. Mm. Alltså, vad spännande. Mm. Vi ska återkomma till dig och, och dina uh. projekt och och du har haft utställningar och varit med till vid en nyhetsvara om dig. Såhär, ja. oh, jag har Lasse i varning och har det här. Det är jättekul. vi släpper in Maria. Du jobbar ju inte i trä utan du är illustratör. Och mm. vad, vad, vilka tekniker jobbar du med? Jag jobbar ju dels med att göra tavlor. Mm. Sen gör jag cool illustrationer. Ja. Och sen gör jag också att jag tar fram lite olika produkter. Då. Ja, just det. Och när det gäller tavlarna så är det ju främst akvarell. Ja, ja. Sen har jag väl börjat med att kombinerade ihop det med digitalt, ja. både ah, okay. analogt och digitalt. Men akvarell alltså, är svårt det är så vatt. Ja men det är svårt den what what gör ju what what lite what som, what what som what what den vill Ja, ja, eh, ja verkligen eh, Men det är lite kul också Jag tycker, jag tycker det är jättesvårt, akvarell är faktiskt det som jag liksom det, det, det, det är faktiskt det, jag har ju provat allt är svårt, men just akvarell är sådär Ja, ah, men, ah, men sen är det just det där liksom att man, man får inte måla bort det vita. Nej, alltså, man måste det, det spara ut på något sätt, det. Liksom, ja, ja, man måste våga spara ut det. Ah, precis, det ja, precis. Jag såg du hade gjort på... För, för, bägge ni har ju hemsidor, eller hur? Så man kan liksom... Mm, ja. Bara snappar man upp mm. era namn. Och vi stavade ditt efternamn fel såg jag med mm. U Ja, där, det är jag som har ja, gjort. Ja, men, vi ska men du, här, du, efter, du, du har ju hettat Stenqvist, vi har gått i samma klass ja. och var med V, eller hur? Ja, ja, det, ja, ja men det var det nu också ja, det är det nu ja nu. men det var med björn ja. nu också förklaring nu allt från Jo, men ja, nej, men, nej, men så, då tittar jag på, då tittar jag på din sida på ja. din hemsida att titta på mm -hmm. begärd hemsida och då, tittade, då såg jag den här tuppen typ det är väldigt förälskad ja, i. den ja, den var, är ju verkligen akvarel ja, det, det är verkligen att liksom, den har alltså. flödat lite ja verkligen där. Mm. ja det är alltså där. Uh, nej men så gillar jag väl att kombinera ihop då med tuschen att man tar det flödiga med akvarellen och Ihop med det här det ah. detaljerika ah, i tuschen. Ah. Så att man får kontrasterna. Mm, mm. Så det det. Hur länge skulle du säga att du har varit liksom, konstnär? Jag minns ju det från skolan. Du, du tecknade och målade ah. då också. Men när, när liksom blev det här mer? När man bara satt och ah. kloddrade när man pratade i telefon? Eller när man inte orkade lyssna på läraren? Det har ju alltid funnits med. Så ah. har det varit. Och sen har det blomstrat upp lite då då. Men ah. 2016 mm. så bestämde jag mig för att jag skulle gå en kurs- på nätet yeah. i akvarell just. Ah, okay, ja. eh, bara för att lite avkoppling sådär. Mm. Eh, lite sådär från tre barn och, och jobb. Ja, och sådär, det, jag behöver koppla av Ja lite. men det ah. var skönt liksom, ah. att bryta av med någonting. Och då, då hände det någonting. Ah. Då kände ah, okay. jag att oj, det här har jag ju saknat jättemycket. Ah. Med målandet. Mm. Och då målade jag. Då bara sprutade det ut liksom, ah. tavlor. Ah. <laughs> eh, ah. Så ah, det tänkte. var väl då det startade. Mm. Sen har jag gått lite fler kurser online så där och målat ihop med eh, andra. Ja, eh. ja för det är, rätt, det är rätt bra faktiskt. Ja, det är, det här. Det är ju jättekul och, ja. och man får jättemycket inspiration när man ja. lär sig nya grejer. Och. och hamnar man liksom i rätt och då finns det de som liksom kan döda ens darlings och sådär liksom, och vara rätt franka och säga nej för fan, det är så, ja, så ska du inte jag gör, du göra det så. så här ja. istället. Och det är rätt bra. Mm. Alltså det värsta är när man visar för mamma och pappa eller liksom... Ja, oh vad fint att se dig det här är ju där jag liksom har torkat penslarna på ja. <laughs> men <laughs> ja men det är fint ändå <laughs> men det är så tyck, det som är så spännande med dig det är att du du är så du är så målmedveten och du har som tar inte ta plats det fel ord, men du har varit med på konstraken och du liksom du tar upp... plats för förfånging fel Nej nej jag sa att det var Ja jag du... förstår ja. vad du menar. Vi ska mm. prata om det där för det där blir jag Nej jag på. Ja. hon tar plats så det är jättebra ja. ska jag säga Ja du tar nej. aldrig plats. Nej äh. precis Blyx mitt skull. Nej, men att du, du hela tiden har liksom visat upp dina produkter, du hänger på, du nappar på idéer, vi ska prata om dina samarbeten sen och sådär. Liksom ja, jag mm, jag du, tror att... Um, från början så är lite go-commercial. Ja. Ja. men Det är ju så stark drivkraft på något sätt, mm. det här med konsten. Det är så kul. Mm. Jag blir så glad av att hålla på med det. Mm. Så att det gör ju att man vill ja, men det, driva det, det är framåt. Liksom, det är väldigt modigt, så skulle jag vilja säga. Mm. Att man liksom... Ja lyfte sin hobby och verkligen liksom, vågade visa upp mm. den. Och, och, och, jo, ja, för det hade jag ju inte gjort innan 2016, Nej. utan det, då började jag kanske visa min nästa ah. då. Ja. Men Michelle, ja. du har ju rest mycket, eller hur? Du, mm. Alltså, mm. Var, var, liksom, när kom konsten in i ditt liv? Alltså, ja, Sen började jag gå. Eller, eller, eller? Ja, ja, men lite så faktiskt. Den har alltid mm. hängt med, ja. men när jag satsade på det på riktigt det var 2009, kommer ja. jag ihåg väldigt väl. Ja. Okay, Vad ja. hände då? Ja. Vad var det som Ja, jag har bott många år i London och jobbat på kontor Många mm. år och kände när jag behöver jag, Något ventil. annat Så jag såg ja. upp mig Och Aha, så låste jag mig tufft. in mig i gårdsskjulet Och började måla Men då var det skjulet hemma här I Stranås det skjulet i London Det finns skjul där också Fast det heter inte skjul Nej. men det är också väldigt modigt att våga ta det steget att säga upp sig och man har man inte det här liksom, man hör väl det här oh, man ska jobba ja. och ett till, till jobb ja, precis. ja, nej det struntade jag i sig Ja, ja det är vi glada så för Så jag tog ett halvår och bara gjorde det ja. e och så e idag när man kan ha bloggar och allt möjligt sånt där, så e var det någon som hittade min blogg ganska snabbt och så var jag med på en utställning e Ja, ja e jag har en tendens att gömma mig lite. Så Okej, jag vill bara ja. för det är en ja. lite skillnad mellan E2 för ja, Maria, och, och, och, och, och Du lever mer för konsten för att få ut utöva den. Eller så. Ja, jag vill bara göra. Liksom. Du vill ja. göra ja ja är jättespännande. Men det har ju jätte framgång, den strategin också. Men alltså, gömma sig och sen liksom har rest Jag får inte riktigt ihop det. <laughs> alltså, för, för, men, men det, alltså det här är ju här är utmaningen För konstnärer idag liksom det här att man, och, det, och, det, och det gäller även författare alltså Idag som, som förläggare så tittar, man på, så tittar man på Hur är du som person mm. Sen tittar man på din text mm. Man börjar inte med texten som det var förut Utan, okay. utan nu tittar man Hur är du som person Kommer mm. du att kunna marknadsföra Kommer du att kunna sälja din bok mm. Mm. det är det är, och det och och och och sen blir liksom Texten blir sekundad Det får ju liksom inte vara skit självklart, nej, nej, nej, liksom, nej, nej. Va? Men, men ändå och jag tror Är att det, det för att man ska nå ut genom bruset Att konkurrensen är så hård så förlägger vi försäkra sig om Ja liksom få... ah, så är det Alltså det är klart att jag menar, varför, varför sålde Zlatan så jävla mycket bra böcker Det är inte för att David Lagerkrantz är världens bästa författare Eller att Zlatan <gör> är världens bästa be berättare Utan det är för att han är världens, en av världens bästa mm. fotbollspel från av mm. de största namnen mm. och, så, och det här går ju igen i, i, i mångt och mycket yeah. Att Uh, man, man måste liksom man behöver inte vara ett namn Nej. men, men uh, man ska ändå kunna prata för sin produkt ja. en, uh, han, Fredrik Backlund heter mm. han han med Ove böcker ja, mm. han har han var som bloggare mm. okay. så han, liksom, han byggde upp sin fanbase och sen blev det liksom mm. böcker ja. av det här. Också. Ja. Så att, ja. Men den nämnde du med att bloggen hjälpte dig lite. Hur, ja. hur bekväm är du det här? Nu har du ju tränat lite för du har ju syns lite sådär. Men att stå och prata för din produkt och visa upp dina, dina produkter. Hur, hur bekväm... det, jag tycker det är jättejobbigt. Ja, det är, ja. På vilket Men, sätt? Är, det, är de en del av dig så känner att jag visar upp för mycket av, av mig själv? Eller vad, vad är, vad är det och sen sätta ord på det man gör. Ah. Men jag vet ju också att det är viktigt ska man leva av konsten så måste man ju. Ja. och Så jag pushar ju på det. Ja, ändå. Trots ja. att jag tycker ja. att det är jobbigt. Men hämmar det dig kreativt tycker du? Att liksom ta det själv det kraft ifrån det kreativa? Nej, i så fall bara tid tar det. Ja, och ganska mycket tid. Egentligen. Ja, för det är ju alltså, som konstnär eller egen egenföretagare så gör man ju kanske fem olika yrken. Mm. Samtidigt. Ja, ja. Det. Och det kanske bara är ett ja. som man är bra på eller vill göra. Sverige. är det. Ja, ja. Jag, jag pratar du ju om det. Maria, för du jobbar ju, <coughs> har ju ett vanligt jobb. Det har du också, Michelle, eh, eh, vid sidan om. Och då är du marknadsassistent. Eh. Ja, jag jobbar som marknadsansvarig på ja. Infosos, ja. Rättsdata. Och Just då är ju mina största uppgifter är ju försäljning och marknadsföring. Ja, och det har du nytta av? Ja, jag har ju stor nytta av det. Ja. Och det, jag har det på något sätt... I I dig. Ja, också. Ja. Ja, och jag tycker att eh, den delen är lika rolig som att måla. Ja. Så ah, okay. den kombinationen ja, är, är den, ju faktiskt väldigt bra. Ja men precis, mm. ja, men det var nog det jag är ute efter. Att liksom så man har, jag, man har... jag trivs ju med den biten. Ja, ja. Mm. Och det också, du har också pratat lite om det här entreprenörskapet, det har du också varit inne på att man som konstnär nästan får bli som en egen, egen före, man sitt eget varumärke ja, och, och ska man, för ja. sina egna, egna produkter. Jag tänkte vi skulle spela lite musik nu. Ja, vad spännande. Vad har du valt? Jo, nu har, jag, nu har jag, jag har gått in på det här tjejspåret nu. Oj, a, <laughs> ja, jag, jag känner att jag är, jag är liksom helt nybörjare. Du är ju verkligen en minoritet a. just idag i ja, jag vet, som, såg, ja, det har det har Nu gånger ska men, men jag tänkte spela någonting med Keisa Grytt. Ja. Vet du vem det är? Det vet jag inte det är. Fast jag tänker inte lira något nytt nej. men nej. <laughs> utan, utan jag lirar när hon när hon var nej, det ska nej. jag inte säga. Nej, men hon var väldigt på. Hon var i postpunk. Alltså, det var det där var det roligt så man pratade om punken och sen var några punkare och sen var man postpunkt. Fast, fast de var ju inte postpunkt då. Det är, ju, det är ju liksom någonting man hängt på, en etikett man hängt på efteråt. Utan de som var postpunkare, de var punkare fast inte lika hardcore-punkare. Okay, vi, vi, sp vi spelar nu då. <laughs> <laughs> Så, och, och som ni ser här på flanellografen har jag gjort ett litet... <laughs> God morgon. Önskar Hits FM. Ja, god morgon. Och Johanna Lind är yes. faktiskt också co-hostar denna show. Yes. Ska vi börja få tala om. Och, och vi pratar med Maria och Michel, eh, två konstnärer härifrån Tranås. Ja, men sant. Eh, och, och man kan säga Maria, du är ju bildkonstnär så tillvida att du liksom du tecknar, du målar, du illustrerar. Ja, mm, det är det så, ungefär så. Ja, men, och du, och du alltså, jobbar du en massa ja. olika tekniker också. Ja. Men gärna akvarell, gärna tusch. Ja. Ibland ja. med digitalt då. Ja, och digitalt eh. också. Det är ju fränt också. Ja. Och sen kan det ju bli en del produkter av det här då. Ja, okej. Okay. Mm. Typ, typ en produkt? Ja, det kan vara en tygkasse, en kökshandduk, badhakan. Ja, ja. Och det är lite mot inredning så. Ja, det är fränt. E tygkasse? Det, fan vad är det? Ja men. <laughs> Du som jag inte skojar. visste hur du skulle ha. Jag bli så trött. Oh, wow. Nej, men dina produkter är ju väldigt aktuella nu en del av dem för att ja, vi är ju kopplade i vi viss och jag men det var ju mitt förra när jag jobbade på på United så började vi ut kockarna om det här för nu har du tagit fram produkter om 100 kopplade till 120 ja Jaha, det är jag tror oss 120 så ja. de säljs ju på servicekontoret från oss direkt ja. och där är det främlarna annat en tygkasse det är en tygkasse och det är en... kom lite närmare Maria du får, får du ta i lite en tygkasse och en barnmössa ja. det är en kökshandduk ja. och ett vykort, har det blivit ja oh, främlar Ja. Vad är det för motiv då? Det är ju kända byggnader från Tranos ah. som jag har illustrerat då. Ja ah, okej. Okay. Ah. Och det blev digitalt den här gången då. Ja ah, vad häftigt. Och det var efter en kurs som jag gick i illustration. Men har du, kört, har du gjort Illustrator Sketchup, eller, eller eh, SketchUp? Alltså, alltså, alltså digitala verktyg. Du har inte målat och sen en, in. En har ritplatta har jag använt. Ah cool. Och sen Photoshop. Ja ah. mm. ah, vad främt. Ja ah, så det. du har hand... Ja ah, ah, jag har ju målat för hand. En sån här wacom Ja ah, precis. Är det det? Ja. Ah. Heter de det fortfarande? <laughs> så hela ja, på jag, jag är, bara, jag kan jag allt bara ring haka. mig, vad har du den här frågan? <laughs> ja, vad kul! Ja. Ja, men det, men det, visste du att det, det måste vara en alldeles speciell känsla att möta någon på stan som kommer gående med din tygkassa? Ja, det är ju jättekul. Ja, det är fränt, eller hur? Mm. hur? Hur går det då? Vad har du fått, har du fått för respons? För jag, jag tänker ju att det är många som vet om i Tranås vem, vem du är. Och det blir ju så i en liten stad och föräldrar som jobbar här och det blir allt hela det här paketet. Ja. Vad får du för... för Nej, men för Det har varit det? Det positiva. Ja. positiv respons och och det rullar ju på där. Jag fyller på med produkter. Och så ja. det, det säljs ju. Jättevärtligt. Ja, så, så har du ju en till idé. För just det här, jag tycker väldigt kul att du kopplar upp Tranås ja. eh, anknytningen. Så har du ytterligare ett, ett motiv som du är lite sugen på att produktifiera, tror jag. Som du har snappat upp från, från som kommer från Sjönsummen, Som du har fiskat upp ja, från Ja, men de, de är redan färdiga, de produkterna. Så ja, de är det är färdiga. en sommarkollektion, kan man säga med sommenrödingen som är våra ja, hänga ja, fiskart ja. här i. Ja, det är det jätte ja. ja. ja. jättespännande. Ja, vet du vet du vad, den, vad som skiljer den genetiskt? Nej, jag Nej. Det får, skiljer <laughs> från vad? Från en annan sommenröding. <laughs> oh ja, men vad kul, men vad kul att du säljer. Alltså, det är ju också roligt eller? hur ja, det är det, alltså det, det är kul att skapa men det är roligt att sälja också. Ja. Ja. Jo, men hur, hur är tanken med det här då? Vill du behålla den här balansen, fast anställning och, och, och, och konstnär? Eller är det liksom, känner du att du stenhårt driver på att, att bara leva på ditt konstnärskap? Nej, jag trivs med att ha båda delarna. Det ja. låter som du befruktar andra på det. Ja, sätt. det gör det ja. faktiskt. Jag, eh, nej men jag, det är skönt. och Jag trivs ju på mitt jobb som säljare och marknadsansvarig. Ja. Och sen så får jag det här kreativa då med mitt egna när jag tar ja. fram grejer och. Så det kompletterar varandra. Så jag är väldigt nöjd med det, som jag har det ja. just ja. nu. Jag jobbar ju deltid då. Ja, okay. Ja, just ja så det ja, kan så jag så jag kan. Ja, men det är perfekt. Ja. Vad härligt. Vad kul att Men Michelle, du har ju också salt nu. Grattis. Och grattis ja, till eh, vårsalongen på Liljevags. Tack så mycket. Ja. Ja, det är mäktigt. Eller hur? Ja. Kan du inte, ska vi börja, <laughs> hur kom det sig? Kan du börja med att beskriva konstverket? Ja. Eh, konstverket eh, skapade ute i eh, Romarnas när jag bodde där så det är ju trä härifrån eh, Tranos uh -huh. eh, den är en ganska stor tavla eh, med naturfärger, gröna och rött och, uh -huh. och sådär och uh -huh. Mm, jag är väldigt nöjd med den tavlan själv, så jag är ja. glad att de valde den. Ja, vad var roligt. Vart hamnar den här nu då i Sverige? Då får vi inte, inte, det är GDP och allt. Får du säga vem som har köpt Men vart, vart hamnar den? Den hamnar i Uppsala. I Uppsala. Mm. Ja, okay. Känns det bra att Det, det känns här. jätteroligt. Ja. Ja. Är ja. det sant det då Vadå? Att, att, att, en, en del alltså, en del konstnärer är ju samlare att man, ja, jag, ja, jag har du får gärna att köpa den <laughs> men jag ska hänga emot mig <laughs> ja, men alltså, eller hur alltså, är, det lite, är det lite en separation där ja det är det. Ja. Så jag brukar ju hålla kvar mina tavlor eh, i min atelier i minst ett år innan ja. jag vill Ah, alltså innan, eh, aha. innan jag vill sälja dem. Ah, det är pass, är ja. det någon som vill köpa innan så låter jag den ju gå för man måste ju det. Men, ah, eh. Ja, eller hur? Ja, men det, ja, ja, det är lite svårt att komma med, liksom, med lite hyvelspån till konsum och säga att vi vill ha mjölk mm. för det här. Utan det måste liksom... Ja. Ja. Men, då, men hur... hur, hur eh, hur, hur funkar uttagningen till vårsalongen? Man skickar in? Eller, eller? Man skickar in fem bidrag. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Och sen är det en jury då som väljer ut ja, vilka tavlor de vill ha med. Och sen, och sen då så helt plötsligt så sitter en liten prick på din tavla. eller där. Ja, eller och det? jag såg det när en av mina bröder var på salongen och ah. skickade en bild. Ah. Sa, är det där en liten röd prick? Den har smakt kladdat ah. på din tavla. Jag pillade ah. bort det. den för ah. den ska väl inte vara där? Eller? <laughs> Vad var känslan då, då? Jo, det var också jätteroligt. Jag... Eh, Ja, det är klart, det är roligt. Ja. Ja. Konstverket heter det också? Det heter Leotrix. Leo mm. Leo Alla tavlor är döpta efter fåglar. Jaha, Jaha. Okay. Så det är en fågel. Garno, vilken fågel då. är det? Leotrix, det är en, en liten grön papegoja. <laughs> ja, Michelle lika. Går vi vidare? <laughs> Men jag tänkte på det här, att skicka in sina sina verk till som du gjorde då till vår salongen. blev du liksom så här övertalad. Nu Michelle, gör du det här för du har stora chanser att kvala in eller var det verkligen din egen drivkraft? Nej, jag eh, skickade skickar in bara. Du bara gjorde ja. Ja, du ser ju har du har det i dig. Ja. Ja. Nej, men, sen, men sen är det ju så här, är det ju så här att det här är ju det här är någonting nu som, som är jätte det blir en jätteviktig bit på, bricka på ditt CV. För ja. det är mycket så det handlar om. Att man, mm. man vill visa att jag har haft en separat, separat utställning, jag har varit med i en samlingsutställning. Så det är ju det är så man som, som konstnär bygger sitt CV. Mm, mm. Och, och, och vi, vi, vi, vi kommer ha en konstnär här i, i, i april här också. Ja, precis. Eh, som, som, som verkligen har byggt sitt CV. Ja, ja. Och, och, och då är det så att så fort han är med på en utställning så här. Så är man nogsam. När man, för han, hans konst är väldigt omtalad och väldigt omtyckt. Mm. Men det alltid så står det liksom så här, i slutet så här. Och han är autodidakt. Ja, just det. det alltså, det finns, en, det finns ett mm. snobberi i recensionstexterna som, som gör liksom att ja, du vet, det här är en amatör. Mm. Alltså, det, det är det man vill säga. Mm. Man har inte gått på konstfack och, mm. och allt vad det är för någonting. Mm. Så, så därför är det väldigt viktigt att liksom bygga upp den här ska tror jag i alla fall mm, alltså, jag har ja. liksom en känsla av det. Eller? Vad säger du Maria? Jag håller med om det. för du har, du har, du har gått någon, någon utbildning på Berg. Ja, jag gick uh -huh. förra våren gick jag uh -huh. en illustrationsutbildning uh -huh. då. Det var det första jag såg så Jaha, hon har gått på Berg. Ja. inte innan det har jag uh -huh. inte gått uh -huh. någonting uh -huh. utan men det är det så. Uh -huh. Uh -huh. Och det var ju väldigt lärorikt och utvecklande och, Ja, men det är ju det. det är ja, det ju var det. jättekul var det, måste jag säga. Och jag kände att jag utvecklades när ja. jag hade gått där. Ja. Och så, Michelle, hur, hur ser din utbildningssteg ut? Nej, jag har ingen. På ja, gymnasiet. <skratt> ja, ja, det. ja, det är bara det faktiskt. Men gick du estet där då? Nej, nej? jag gick kulturprogrammet. Ja, okej, okay, men ja, det ja. är ändå åt ja, det, det hållet. Du gick inte liksom teknisk eller något nej. nej, nej. Fast det nej. hade kunnat varit rätt förändrat och gott byggprogrammet. Det, det hade ju fan, fan förmodligen haft ännu mer nytta av. Nästan. Ja, säkert. Alltså. Men jag tänker, ditt konstnärskap är ju väldigt speciellt. för du, du kan ju liksom inte bara sätta det ner med, med ja, du, nu vet jag att du målar också, men, men, men om, man, om vi utgår från äh, trät, mm. så, så din process börjar ju liksom redan ut i naturen. Ja, eller, eller... jag måste ju först äh, hitta material, så jag, jag kan ju inte gå och köpa material det jag behöver. Jag måste hittade det. Eh, ofta men, är det ju på byggplatser. Är, Okej, va, det inte är i skogen har mm. När kommer idén till konstverket då? Ja, för det, för, för, om, man, om, man, om man jämför med Maria då så kan ju Maria tänka så, här, amen, röding fan det är fränt liksom det, och det, och det, det kan de fan sälja också. Ja. Eller hur? Om jag gör det riktigt bra och så börjar du måla en röding. Alltså, alltså ni det och så ja en röding ja, pluk, pluk, pluk. Ja, mm. men, men Michelle, du, måste, du, ja, kan inte, du kan ju inte tänka så. Nej. Alltså, utan du måste ju vara det du beroende på vad du hittar blir vad eller? Ja, så, som sagt så jobbar jag mest med lektor så det är ju en typ ah, okay, så av bild liksom uh, Och sen uh, vet jag inte, mönstren växte ju fram uh. Uh, av sig självt när jag började jobba med det. Jag måste ha haft en idé från mm, början. Mm. Uh, kommer från uh, slottsgolv du vet så här nu med stjärnor ah, på golven ah, yes. och sånt där. Ah, så det så första du har motivet någon, var en stjärnor. du har någon ah. bild eller tanke mm. från början mm. ah. Ah, okay, ah. och sen har det blivit det här då indianmönstret som ah. man vill kalla det ja ah, ah. just det ah, det är kanske lite slarvigt att säga så men jag tror folk uppfattar <laughs> ungefär alltså, det, det är ju liksom det är ju det är inte, inte sådär amorfa former utan det är ganska liksom mm. alltså knivskarpa ja på, på, på ett sätt. Då. Ja, jag jobbar mest med 45 graders vinkel. Ja, det hör. jag. det är, är, är, är, är, ja, är inte ja. över det. Jag jobbar ja, det, med 50 graders vinkel ja. <laughs> Men, jag Men har du lämnat trä träd bakom det du sa du på att måla är, är det ett avslutat kapitel nu? Kommer nej, du inte nej, få se inte. fler. Nej. nej. Utan det är bara att just att komma ifrån det där lite med raka vinklar, ja. att få ta ut svängarna, svängarna ja, ja. och stort och, och mjukt och ah. det där, och så därför började jag måla på sidan av dem ah, okay. ah. så det är ingenting som är utvecklat än Nej, Kommer så. vi få se det snart? Eller är det något ja som det vill... hoppas jag ah. Ja. Ah, Vad spännande Jättebra. Johanna vet du, ah. jag har hört ett rykte nu, mm. jag, och, jag tänkte, och, och, och man ska inte sprida vidare rykten så Nej. därför berättar jag bara Rätt för dig just, ah. Mm. Ah. Jag har hört att det ska bli en liten mini cruising redan i juni ja, i Tranås, ah. det låter väl spännande Det låter spännande, ah. det ska vi ta reda på ah. mm. Och då, där spelar de sån här fin musik Yeah. <laughs> Hallan, med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, ni lyssnar på fredags för allan morgontid i Radio Tortschow här på Hits FM 97,8 Zomen byggt med mig Janne Holm och Johanna Lind yes. Och där fick vi en försmak av eh, sommarens behovigheter <gåll> Ja, det nu ska bli cruising det vi vet ju inte riktigt Nä. Men vi tror att Nä, det blir en just i alla fall Ja, det Även blir ju absolut, blir den, du, du tror att det blir 10-årsjubileo års Ja, vill jag och Tranås 100, det är jättekul Ja, det är, ja, är fint mm. du, du, äh, vi, vi, vi, vi sitter ju här med våra gäster Michelle och Maria, mm. eh, två konstnärer tranosbärdiga. Eh, men ni kände inte varandra det, det, Jag tror att alla känner varandra I, i, i, i Boksorn känner alla varandra, mm. varandra så, det, så det använder vi aldrig blinker För alla vet vad alla ska så, är man, ja, man, i använder blick, man använder blick, ja, vi, en där. vi använder en blink, blinkers om vi, om vi inte ska dit. vi ska så att alla vet att vi inte ska dit vi ska. Nej, ah, jag vet inte så är det kanske. Eh, men jo, jag tänkte det är så roligt det här med skapande att, alltså själva skapande processen i sig så så jag tycker det skulle vara jätteroligt att få liksom en, en, en, en, en, titta in i era på era arbetsplatser, i era ateljéer eller där ni producerar. Men till exempel du Maria, du är aldrig, aldrig, du är aldrig ute och fältmålar sådär, eller? eller eh, nej, oftast inte. Nej. Utan det, det är oftast inne på mitt kontor hemma. Aha, okay, ja. Jag har ingen ateljé, så utan jag sitter ju hemma och jobbar ja, just det. med mitt andra jobb på dagtid. Då. Och sen på kvällen så förvandlas det. Ah, okay, ja. Men man behöver plocka fram? och hela Nej det? men ja. jag har det ganska lättillgängligt ah, okay, Så det får inte bra. bli en process Aha. Det här med att plocka fram för då... Nej, det, Alltså det är för det hemma kreativt ja, det gör det. Då är det lätt att det inte blir av att, att man gör något annat istället För det har jag märkt bland mina kompisar Att de, några stycken har gått ihop sådär där, så har de liksom hyrt ett ställe där de kan hänga och då har de blivit mycket mer kreativa än när de har kört hemma om man kanske bott en tria låst där och ska det plockas fram och ska vad fan i växst nu så jag kan skydda det här fina med jag fått ut av mormor och då tar det den här den startsträckan hemma är det. är lättare att titta på farmen Vip eller vad fan vet. Ja, men jag har en föreställning om, om dig lite när du jobbar för du, jag upplever att du är en väldigt social social människa och ditt mm. jobb som marknadsansvarig som är så utåtriktat och så har du är du tre mor mm. <går> och bor i villa och jag kan tänka mig att du jag ser nästan dig så med mobiltelefonen och hörs näcken i och så liksom jobbar du och sen så kommer barnen in på kvällen där och så frågar jag jag kan vulle till eller någonting och så kommer man sitta och liksom där multitaskandet liksom flyter allting ihop eller är du duktig nej. på att separera? Nej det gör separera. det alltså målningen får ju ske på kvällen Nej. när det, och det är lite stila. barnprogram och sådär och ja. barnen går och lägger sig ja. jag, Men är du, du kvällsmanager eller? Ja, jag har blivit det så <skratt> har blivit. Ja. Nej, men det är, ja, vissa sena kvällar blir det ju då. Så det är du, alltså man kan säga ditt, ditt konstnärskap det är framförallt kvällar då. Ja, och helger. Okay, ja. Eh, och klart har man ett illustrationsuppdrag med en deadline ja. då kan det bli sena kvällar. Ja, ja, det mm. Men sen det är det inte alltid jag målar så intensivt Nej. utan det kan jag ju välja själv. Ja. Mm. Men det är klart har man ett uppdrag då, då blir det ju lite extra. Och hur börjar du då liksom alltså... Säg nu, så här, säg nu så här Nu ska du göra något Hur börjar du då? Ja, men det, jag har nog samlat på mig ganska mycket bilder Och, och liksom På telefonen och, ja, okay, ja. Eh, Det kan vara under ganska lång tid egentligen Som det ligger och gror ja. Och sen att man börjar då Och skissa oh! Ja. Och sen att det växer fram. Ja. Men själva idén det är ju den som tar längst tid egentligen. Att ja men jag tänker när du får ett uppdrag. Ja. För vet du du har tecknat nu ganska mycket till Tranås cementvarufabrik. Ja, precis. Var det 60 år de firade? År, ja. fick mm. du ett ganska stort uppdrag. Ja, och då stort, blir det ju så här, du ska göra det här. Ganska tidspressat. Men, ja. Ja. Nej, men då får, då hade jag, fick jag ganska mycket idéer från uppdragsgivaren. Ja, ehm, ja. Det fanns ju inte jättemycket tid till nej. att ja, För att då skissa. är disciplinen som sätter in. Ja det är det. Ja. Ja. Ja, det, är det. Och då är man... Då är, man, då är man något annat än en fri konstnär, eller hur? Va? Ja, men då är du då, illustratör. Då. då är du ju illustratör mm. där du liksom, och, och, då, och då har de valt dig för de har tittat i din portfölj och så har de sagt ja, men det här gillar vi, liksom. ja, alltså, det, här är, det, här, det, det här tilltalar oss. Mm. Sådär. Och vi fick ett uppdrag en gång för, för ett rymdföretag faktiskt Aha. och så skulle vi illustrera någon jävla grej som skulle upp i rymden. Och så använde jag mig av Rickard. Eh, ja, på, byrån Byron Sandberg. Ja, ja. Sandberg mm, som, mm. Eh, som jag älskar alltså, han är ja. gammal serietecknare från början så här, så använder honom och så, mm. så pratar vi ihop och så här, Men fan, jag tänker så, mm. så, så här och så kom vi till de här alls, tråkiga teknikerna och visade, de bara, jag kände bara liksom så här, liksom, frös nej, liksom, det i rummet var inte, så här, det var inte alls de var liksom, så här, det var för fan det var inte en riktigt rätt linje och så där, Nej och, var 45 ibland är det väldigt bra om uppdragsgivaren är väldigt tydlig också och visar så här det, här är det är, bra. Liksom det jag det är ja. och det utvecklas jag ju med ja. i, liksom. ja. Men hur känns det då när du, när du liksom träffar då, nu, nu, nu är de jättetrevliga på cementen, mm. men, men om man träffar så visar det sig, jaha så här blir, eller så här. Ja. Vad, vad, vad, vad Nej, men man får ju ha en, en väldigt tät dialog under resans ja. gång så att man visar så här har jag tänkt, vad tror du om det? Ja. Ja. Nej men jag tänker kanske så här ja. kan vi göra så här. Och, ja. och den feedbacken är ju jätteviktig. Ja, särskilt ja. om det är tidspressat om man ska få ja. fram ett resultat. Så att, ja, det där är ju lite så att Det är jätteviktigt att man ja. har en tät dialog. Ja. Mm. Ja. Ja, men för det är ju ofta så. Det, det man sedan lämnar ifrån. Så det är man ju. I de allra flesta fall är man ju ganska nöjd med det. Och det är klart att om man då känner liksom så här. Att det sågat eller inte <skratt> föll ja. nu blir det dålig stämning här, liksom, ja. så här. Alltså, mm. det, det är ju svårt att då alltså, se det professionellt mm. utan det blir ju jävligt personligt även fast det inte ska bli det egentligen mm. utan det här är ju en fråga om smak och smaka man hur Ja. Hur graderar man den? Ja, mm. Vad spännande. Ja. Michelle, berätta om, om, om din process. Då. Någon om säger dina, mig att skiljer om, sig lite. Berätta ja. om din ateljé. Det låter mm. som att det måste vara lite, lite större på något sätt. Jag har en stor ateljé i Göteborg då där jag bor okay. Den är på... Den var på 50 och nu har den precis blivit 100 kvadratmeter. Oj, okej, okay, det är jättestort. Så jag, jättestort. Har, ja, jag har väldigt mycket plats. Men jag ja. behöver ju mycket plats till mitt virke. Ja, ja. ja. tavlarna är stora, de tar plats. Att ta bilder på sina tavlor tar mycket plats. Ja. Så ja, det känns skönt att ha. Hur, hur, hur, hur, om, nu säger jag att du har, har, har plockat med alla pinnar <laughs> att ja. säga så att, pff, <laughs> men, men att du har plockat med ditt material och, så, så, och så, nu står du liksom i ateljén mm. du, har, du, har redan, du har redan en klar bild av vad det ska bli då eller? Eh, ja det har ah. jag vet vad jag ska göra för stil av tavla eh, och då jag försöker ju att även ha eh, återvunna plywoodskivor Mm. eller OSB-skivor som mm. bakgrund som oh, okay. jag limmar fast oh, de här so. bitarna på eh, så då jobbar jag ju med storleken som jag har på dem oh, okay. så då om jag känner för att göra en stor så tar jag fram en stor plywoodskiva oh, so. och så börjar jag i mitten och så får det växa liksom Ah, du börjar, du, du börjar, du börjar mitten. i mitten. Mm. Det är som vissa att Så du börjar med mönstret egentligen? Mm. Nej, du, eller målar, har du, målar du innan du limmar? Eller? Nej, jag, jag eh, såg ut alla bitar först. Okay, ah. Och sen målar jag. Mm. Mm. Och sen limmar jag ihop det. Ah, okay. mm. Men du jobbar också på, alltså på uppdrag. Låt låter inte bara liksom idéerna flöda mm. och du skapar utifrån känslor. utan Du tar också emot beställningar. Och hur Ibland gör jag det. Ah, hur upplever um. du det? Hur är det för den kreativa processen? Jag gillar inte det. <laughs> Men du säger ja. ja. Ibland. Ibland. Ja, ja. Inte beroende det. på vad det är. För att jag, jag går inte för långt ifrån det Nej. jag gör. Nej. Men jag, jag tar beställningar ibland. Och det är de projekten som jag fastnar på. De tar längst tid för okay. mig att göra. Ja, mm. okay, okay. Varför då? Jag tror det är för att jag, när jag skapar konst så utgår jag inte från en idé. Jag utgår från en idé från början och sen ja. så förändras den så mycket längs aha, okay, vägen. Aha, okay, aha. Och om, om jag då ska följa en idé hela vägen ut så ja, det är det inte så jag arbetar ja, helt enkelt. Så att du, det du är, är svårt för mig. Ja, du Men du, du har ju också ett, ett, ett annat jobb vid sidan av eller om man säger. Ja, eh, ja. Det, du är inte du har inte blivit heltidskonstnär än. Halvtid. halvtid. Ja, det är ja. ganska bra. Ja, Det är fantastiskt. Men mm. har du, känner du som Maria att nej, jag vill behålla min, min halvtid i, som nej, fastanställd jag vill Eller bara heltid? Du vill jobba konstern. heltid. Ja. Ja. Det är din, din målsättning. När, när på dygnet jobbar du då? Jag, jag jobbar i natt då på en bar. Helttid. Ah, okay. alltså, alltså, ja. men, men alltså, så morgon... då är jag ju atelier varje dag i princip. Aha, okay. mm. Ja, okej. Ja. Ja, när sover du då? Det försöker jag ju få in lite grann ja, ibland. Ja, det är viktigt att sova. Det var tydligen en märklig tid för dig att infinna sig här Just stugan ja. klockan sju på morgonen. Ja, det är ja, sov, ja. sova för dig. Ja. Det är för de flesta. Är det för. Ja, det är, det för eller för det är för så. väldigt många. Men mm. du måste jag fråga, rent praktiskt då, eftersom det är ganska stora verk mm. ligger det på golvet då? Alltså Nej, eller, jag har dem uppstaplade mot väggen. Du har här, det, så du, det, så det är inte sådär mm. så att du lägger det ut som ett pussel och sen limmar, utan du liksom limmar Nej. bit för bit sådär då? Ja ja, ja. ja Vad anledes man för det. lim, trälim Vanligt uh, trälim ja. Ja. <laughs> jag, svar, <laughs> det är jag ställer bara... frågan Du kan göra det här till ett jättelite program Där jag pratar men Det kanske man det <laughs> skulle ja. ha Trott, ja. Mm. Ja. Jättehäftigt. Ja, var spännande. Men Nu har vi ju grottat lite i vad, vad, ni, har, vad ni har gjort och hur det, lite det började och framtiden. Då. Jag vet att ni har ju båda saker på, på G, men du har ju en utställning i Tranåts stadshus framöver. Berätta om den. Mm, jag är med i något som heter Höglandets konstronda. Ja. Mm. Så 18 maj är det Venisage. då är det en samlingsutställning. Då är det ja. ju alla konstnärer som är med i det här då, från Höglandet. Ja. Så då får man ha med en tavla. Och, Och bara i, i, en? I Stora Salen där då. Ja. Har du bestämt dig? Ja, det är färdigt. Det, är färdigt. Så det är ju, finns ju broschyrer som är tryckta. Aa, okay. där. Så att, mm. Ja, den är klar. Var det svårt att välja? Ja, lite svårt. Det men, mycket. Ja. Ja. Ja. Men, är det Christer Himmelförd? Ja, det är det ju. Så det krockar med den Ombergs konstrunda då. Ja, De just det. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Mm. Men sen så har man ju även så att man kan åka runt då till konstnärersateljéer. Ja, ja. Ja. ja, det är likadant. Ja, ja. ja. Och då kommer jag vara en det är jävligt roligt alltså ja, en trappa upp där Och eftersom jag inte har någon egen ateljé så. Där, jag nej, så, så du så inte ha hem alla I stadshuset kommer jag ha lite fler ah, okay, Ja okej, men tina. var det ju smart Ja, ja så har vi gjort ah, jag, bor ju, jag, bor ju, jag bor ju i Linnefors mm. Och grannen med mig är ju Jeanette Benning Som är fantastisk kera keramiker mm. Så hon har ju Linnefors krukmakeri hon är med på Ombellskonstrunda. Och sen eh, en bit bort på Janne Davidsson som är bildkonstnär. Han, han, har, han har målat alla. Han är på Det vill väl det han tjänar pengar okay. på. Jag han målar tjena, okay. eh, alltså alla landshövningar och skit. I, ja, skit, ja. Inte, men landshövdingar och sånt. Jag stöter och allt som hänger. Alltså Sven Lyra och alla de där. Ja. Mm. Och han har ju sin atelier. Eh, oh, ett stenkastbort på andra sidan då. Och, det, det, och Jeanette, hon är, ju, hon är ju erkänd, och det är ju Janne också. Men, men det bygger på att hon säljer. Yeah. Och Janne öppnar ju sin ateljé den här dagen. Han tycker det är sådär. Oh. <laughs> alltså, alltså, vad jag har förstått då. Yeah. Uh, mm. Alltså det, det, det är väl inte världens det är inte det roligaste han vet i hela sitt liv. Uh, folk det blir så lite commercial inne ja. först. Ja. Oh. ja, men, det, men det, det är väldigt kul. Yeah. Ja. Och, och det jag funderar på då med med ert konstnärskap. Vad har ni för mål då? Alltså vad, om man, Johanna, ska det, ska vad det leda till? Ja, vad Ska ja. det leda till någonting? Liksom? Eller är det, är det ett sätt att leva? Men Både ska... och blir det ju. Mm. Eh, för mig så är det viktigt att jag får göra det heltid. Ja. Så det är mål nummer ett. Och sen eh, så... Vill man, jag vill jobba stort, jag vill, ha, jag vill göra installationer och ja, äh, muralmålning. Alltså. Alltså ja, ja. Jag ser ju det växa, jag, ja. jag vill växa med konsten. Ja. Liksom. Vad det har det du det. näst på, på, på, på tur här? Vad ska du toppa vårstalongen på Liljevals med? Ja, <laughs> ja det kan man undra. Ja, ja. ja. Har du något som är nästa, nästa projekt? Som är utställning eller någonting. Närmsta blir i maj, då jag är med på en designmarknad i Etobass. Och sen så vill jag ju försöka vara med på konstraken. Ja, det var fantastiskt roligt. När fanns det det? I augusti, var augusti. Ja, bra. Ska du vara med? Ja, jag är med också. Ja, men det är häftigt. Det vara så jävla dåligt väder bara. Ja, bladdolt ja Bra. Då är det bra med trä. Ja, det står. Alltså, det står ja. stabilt sådär. Ja, ja vad roligt. Det ja, är ja. jättekul att höra om era, era, era planer. Ja, det har, det har varit superkul att ha här också. Ja. Men en, en fråga jag tänker, när jag kontaktade dig Michelle så var jag ju mm. så säker på att du borde kvar i Tranås. Vi hade ja. ju väldig diskussioner så här att vilken dag och vilken tid och du sa att du nu borde i Göteborg och du jobbar natt. <håll> Nej, jag bara, jag du... men vad är problemet att komma till Kanalgatan klockan sju? <håll> <håll> det var så himla omständigt. Så jag, oh men gud du jobbar natt och du bor i Göteborg. Ja. Men, men vad, hur länge har du bott i Göteborg och vad, vad gjorde det att, att du flyttade dit? Jag har bott där i två år nu. Oh, så? Ja. Okay. ja, bra. Vi, vi, vi <laughs> och, så säger jag, nej, och jag lärde gammal musik. Det <laughs> ja, är inte klokt. Ja. Ja. Ja, ja. okay, ja. mm, mm. Men hade du det någonting med ditt konstnärskap ja, att du trodde att det skulle förbättra dina möjligheter att slå igenom och kontakta dig? Nej, nej, det var inte personligt var det inte. Men, men det visst det. ville man testa och se om det var annorlunda mm. Mm. att jobba i en storstad. Var det det? Nej. Nej, nej Du ser. Det... Jag tycker inte det ändå för idag med sociala medier och ja, internet och sånt ja, så behöver man inte nej. vara i en storstad längre nej, nej. Uh, Framtidens cirkel. Ja, ja, ja, ja, det har vi ju grottat ja, har vi i, grottat ja, i ja. ja, men vad häftigt Men hörni, ska vi, nu, nu, nu sitter ju här. Radio är ju skitbra för man kan liksom laga mat och, och borsta tänderna samtidigt som man lyssnar så här. Men om man skulle vilja se det ni har gjort och det ni gör då är ju radio kanske inte det bästa mediet Nej, sådär. inte så visst nej. Eh, eh, Så att då tänkte jag Maria om du berättar, om man vill se det du gör Om, mm. man, vill, om man vill veta lite mer om dig ja. Var kan man gå då? Eh, då har jag en hemsida som heter MariaBergqvist.com Och då var det Bergqvist med V Q, QV, ja, QV, QV. Ja. Mm. MariaBergqvist.com Ja det är min portfolio ah, som jag har där ah. Sen har jag ju, jag är jag ju aktiv på Instagram, galleri MariaBergqvist Okay. Galleri mm. även Facebook ah. heter Galleri ah. Maria Bergqvist. Överlag ah. Marcus Ansvarig för ah. alla alla kanaler yeah. yeah. <laughs> Bra. Check. Mm. Ah. Oh, oh, och Michel. då. då? Vad tittar vi dig? Eh, jag jag också hemsida michelfundin.com ah. och Instagram använder jag mest ah. som kanal. Okay, ah. eh, och där heter jag michelfundin. Ja, ah. smart. Där med. Bra. Smart. Bra att inte krångla till det. Ah. Nej. Nej. Men ett stort tack för att ni tog av er tid Tack Rika ja. till framöver med era utställningar Och allt vad det nu är Tack, ja. tack. Härligt och, och, och Johanna, vad ska du göra helgen? Vad ska jag göra helgen? Eh, jag ska till Jönköping och gå på något Earth Hour och restaurang så släcker ner Och så ska man äta gott Och så ska min man betala och så ska jag lite bort själv Vad fan, Earth Hour? Är det det? Ja det är Earth Hour, släck på ja, ja Fast klockan åtta va? Jag vet inte ja, och, det. och det är så sent så då är jag ju nästan. Ja, ja. Nej, men jag tänkte då sänderna, då jag ska ju jag spela, tänkte jag. De <laughs> men de vill inte lira för en 10 de så det låter. Hör ni er, har det bra så hörs vi igen. Hej. Hej då. med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM.